Të ndëruar, esalamu alaikum wa rahmatullahi, mirë se po të komi edhe sot në këtë takim të radhës, në ciklin e takimive tona të lumë t'ju. Kësoj radhe do të flasë për një vepër që nga një aspekt së është shumë e leht, ndërso nga një aspekt është shumë e rënd. A thuvallë për qëfar bëhet fjalë? Përmendje e Allah të madnuarë nga aspekti i praktikës, nga aspekti i zbatimit shumë lehtë. Po ta përmendën Zotin me gjuan tënde, duke e ndier nga zemra jote, apo duke e ndier nga thellësia e shpirtit tënd, nuk e përjetuara çka po për e thua, është e lehtë. Ndërsa në peshorat e Zotit, ç'është problemi tek Allahu i manduar shumë rend. Muhamedi alayhisun ka thënë: "Kelimetani Habibë tani ilë rrahmanë, janë dy fjolë që shumë i dënë i gjithë më shërshme, zotë i gjithësësë. Khafife tani alë lisanë, janë të letë të në gjuhë, shikoë janë të letë të në gjuhë, mirë po, thëkile tani fë l-mizanë, janë shumë të rënda me pësh në pëshurë në esërë. Subhanë Allah i ubi hamdihi, subhanë Allah i l-adhim. Allahu جل و علا është i pasur nga çdo emit dhe atij i takon vnderimi. Allahu është i madhruar dhe ai është i lartë madhreshëm. Ellet mirpo shumë e rënd peshore. Përmendja e Allahut e nderuar është nga begatit më të madh që Allahun e ka mësonuar. Dhëkret që thuhet në gjuhën e fesë është nga adhurimet më të dashur tek Allahu i mënduar dhe më të shpërblujëshme nga anë e ti e përneve më të leta. Me gjithë këtë, ndoshta shumitës nga ne, nuk jemi shumë të kyqër në këtë adhore. Allahu i manuar në Koran, në ka obliguar më obligime të lojlojshme, dhe gjithë e këto obligime kanë kohë dhe kanë vendë caktuar, kanë sasit caktuar, përveqë për menës Allah Gjelleuale. Nuk ka kohë caktuar. Mandje nuk ka asasi. Allahu thotë në Kurën Udhukurullaj, dhikren kethira, përmendënje Allahon emanuar, përmendje të shumët, shumë. Me një rast një shak i pejgamberit, a.s. erdhe pyti, ojë dërgori, Allahot, me jep një këshin nga se shumë ka udhime, shumë ka punë të mira, me jep një punë të mirë që, me dë vërtet, në të kuptim që themeni javle dhe shumë e shpërblyshme dhe është e letë për mua nga se kam obligim nuk kam mund si gjitha me i krysi duhet. Muhammedi Ali Samitha, laje zalu lejsa nuk e ratëbën bidhikrilla. Lëthe jetë gjuhajote gjithë mund e lagur nga përmendja Allah të mënduar. Shka, si kompenzim për shumë pun tjera të mira që s'ka mund si me i bë, Muhammedi Ali Samitha, opcionin e përmendja se Allah të mënduar. Të përmendim Allah në më në gjësë e në më rëmja. Të përmendim Allah në më në nuar, kurimi duke hecë, duke ndajur. Muhammedi a.s. praktikon dhe që Allah në më e përmend edhe në rase spesifike, por edhe në më rëtë për gjithshme. Kur binte me flajt, Muhammedi a.s. e përmend të Allah në më nuar. Lezën të lutët posashme. Një nga të lutë ishte se vendosë se dorën e djathë në në në pjesën e djathë dhe kukësi në, në, në, në faqin e ti dhe thanë të bismik Allahume e mutu vë ahja me amnin të ndë o Allah vdes edhe në gjallëm në të kumë tim po binë gjumë nuk dhja s'gjuhem po në qëfës e s'gjuhem me amnin të s'gjuhem dhe Muhammed e sa me përgëzën dhe kushatat këtë duah dhe vdes nuk dhjet kjo doba të sebebë që të vdes në të shmëri të pastar të vdes në besim të drejt në Allah në manduar. Hameda son posa zëj ngajume. E falënderojmë t'Allahun që ja Allahu Jalla Wala ja akthau prapë shpirtin. Ja da prap mundsin e vazhdimit jetës. Dhe ndër ato beqati që fillimisht posa i hapte syt pejgamberi son që Allahun e falëndëste, wa aidni li bi dhikri. Dhe i cili krosi madha jetën, ma ktheu shëndetin mundsin për të vazhduar jetën, ma lejoj ta përmendë. Ka se më tha liu Allahu më përmendosh beqati e madhe. A dhe ti lumtë që keni mundsi Allahu më horman? Klum të u pëshërim në madh që mërdhin nga përmendja e Allahut të Madhuar. Të shumtë ashpërimet. Është e pamundur që të përmbledh të gjitha në këtë uh, paraqitje parajesh në këtë kohë të shkurtë që i kemi para vetes. Mirpoh milionit e nderuar, tuaj përmendi disa nga ato vlera të mëdha që i ka përmendur Allahu i Madhuar. E para që është kryesorja, dhe është me të vërtetë sihariçi më i madh për neve, gëzimi më i madh për neve është Fjale Allah të mënurit që li thëtë, fëdhë kuruni edhë kurukun. Më përmendi mua, ju përmendi unjuve. Ako kënë si mëtë madhe se Allah me të përmendë? Si këna mundës që të përmendemi të këllaj mënur? Mëndës i është që ne ata përmendim. Nese Allah në përmendim në vetën tonë, Na ati. Na Allah u gjellewa në përmend të gvetja ti. Se ne Allah u në përmendim në shoqëri në publik, Allah u në përmend me emrin tonë në shoqëri dhe në publik, shumë më të mirë, shumë më të devasë, shumë, shumë më fisnik, se që ne kemi përmendur. Të nërruar, lazer dhe motra, qëfar kënëtësije, qëfar nderi, kënë njëri, kër din, kër din, apo dëgjan, se ka përmendu një figurë shumë nj Ninjë ri shumi rancëshëm me pesh. As nuk njerëz nuk të ka pa, paraja të përmend. Me njerëz u, kush e ku mund më përmendaj, e që me përmendaj. Me të përmendaj? E çka ku mund më të përmendaj? Është deri më me të përmend ninjer. Tekë vudit një vdekshëm të përmend. Një çtretëtë dashkon me të përmend, është shumë e rancëshme. Është gzim për, për ti. Përshëndetje njerëzun i lëmetë që po të përmend filani apo. Mirë, a ndimni Këtë i lëmë i ti, të lëmë tjo, të lëmë ne, këtë përkëzim të madhë, hynurë që Allah o tha, ma përmend një mua, ju përmend një një njëve. Një. Të nëruar, edhe një kusha shëzot e gjithësis, gjitha gjë është ndorë në ti, nukë ndodhë asë gjë, asë kondë pa lejë në ti, nukë ndodhë asë gjë, asë kondë pa djenë ti, i tërë furnizimi, të gjitha depot të furnizimi, në tokë, në qilë, në dorë në ti, e tëra është e ti, Allah u thotë në Kurën, lehu mafi se ma vati, e ti është, e tëra që ka në qejë dhe në tokë, a i nuk ka në vaj për asë këndë, atë nuk i duhet asë koshë, atë nuk e mbanë asë koshë, nuk kujdesit për të asë koshë, a i kujdesit për të gjithë neve, të gjithë ne kemë nëjë për të, si kur që kem po emnin tënë dhe përmenë. Ty të përmenë dhe mua, e atë, atër ku ne përmendim. Përndaj të lumë të për dhekrin, të lumë të për mundësin që Allah të përmeni, e mos të lasim për begatit e tjera dhe mirësit e tjera që i silë dhekri përmendja dhe Allah të manuar. Që do të i shpallusim in shalën e takimet e tjera. Përndaj, të nëruar, mos të ime të përvemenë shumë, mos të hutohemi kërshik të r Kërshin këtër e begative. Timit të vëmendë shumë, të kujdet shumë, të përmendim Allah në gjallu, me përmendim të ndryshme, që në kamësuar me të Muhammedi, sënë Allahu aleyhu sallam. La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, e shumë e shumë tira, nga format e përmendim se Allah në gjallu ala që, në sirin shpërlimet të më dha dhe në ngritin në shkall të larta njesën në botën tjetër. Të të për mundësin që të përmendni Allahon. Dhe të lëmë tjo për shpërlimet e më dha që i mërni kur Allahon e përmendni. Dhe të, të pak pun e shumë, e shumë shpërlim. Dhe të lëmë tjo.